Щоденне чтиво, без якого день прожитий намарне уліс. Вони так і пересипають свою бесіду переліком імен, що мають ввести співбесідника у глибокий ступор. На жаль, мій миросик був саме з таких. Часом я піджартовувала над цим, часом це мене дратувало, і я на позір викладала. На свою нічну тумбочку який-небудь детективчик, котрий діяв на нього, мов, червона ганчірка на бека. Зрештою, усе звелось до того, що будь-яку книжку я читала з-під поли і ніколи не брала участі в інтелектуальних розмовах моїх вчителів Томчки і Миросі. Не могла ж я їм зізнатись, що перечитала все теж також. Просто не вважаю за потрібне хизуватися цими ненабутими власним досвідом знаннями. Ба більше, у мені йдуть шалені суперечки з прочитаним. Адже ніколи не створювала для себе безперечних кумирів і уперто намагалася переосмислити прочитане, а не сприймати його за непорушний постулат. Часом мені здавалося, що Томочка навмисно вигадує для мого чоловіка вічні і доволі еклектичні теми, аби вести ці бесіди, на які в мене ніколи не вистачало ані часу, ані бажання. Тим більше, що Мирось, коли мені все ж таки вдавалося вставити своє слівце, поблажливо називав мене наше зіпсоване радіо, і я, звісно, вимикалась. Отже, мені треба було непомітно просковзнути до передпокою. В очікуванні на влучну мить мимоволі довелося вислухати Томочкину відповідь. «Розповім тобі одну притчу», сказала вона своїм рівним артистичним голосом, ніби говорила зі сцени у мікрофон. Отже, в одного чоловіка був син, розумний і талановитий. У тринадцять років він видав збірку вражаючих віршів і екстерном закінчив школу. А о 17 у нього виявили невелику, душевну хворобу. Все почалося з того, що юнак, до того цілком адекватний, якщо не враховувати його особливий склад розуму, за який його хвалили вчителі, почав чути голоси і розмовляти з ними. «Браво, Томочка!» – подумала я. У тебе дійсно тваринна інтуїція. Дуже вчасно ти розповідаєш про кризанутих. Спочатку батько намагався його лікувати. Вела далі Томочка. Але лікарі лише розводили руками. Деякі з них просто знущалися, вимагаючи за свої послуги великі гроші. Багато хто пропонував помістити хлопця в клініку, але батько категорично відмовлявся і продовжував купувати синові найдорожчі ліки, хоча їхня дія була тимчасовою. У період загострень юнак втікав з дому, або поводився, мов звір, ламав меблі, розбивав свою голову об стіну. Так проминулий, Три довгі, нестерпні роки. У цей час батько зустрів жінку, Від чиєї любові мусив відмовитись. На роботі йому пропонували Нову цікаву посаду, якої він чекав усе життя, І теж отримали відмову, Адже та забирала би багато сил і часу. Друзі поволі залишили його, цей нещасний рано посивів, втратив смак до життя. Весь його час, всі його думки належали синові. Він жахом думав про те, що станеться з юнаком після його смерті. Хто буде піклуватись про нього? Благав Бога, щоб той змилосердився над ними обома. Через три роки такого існування хлопець, Несподівано помер. Вона зсорбнула чай і устала долити миросові гаряченького. Мені довелося відступити назад до кімнати,